O dia 15 de abril na história, 1865, o presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, foi atingido por um tiro disparado pelo ator John Wykes Booth, do No Teatro Ford, em Washington. 1931 Estudantes de Direito do Largo São Francisco invadiram e destruíram o jornal Homem do Povo, dirigido por Oswald de Andrade e sua mulher, Patrícia Galvão. 1970. O italiano Sérgios de Tusculum foi eleito o centésimo décimo nono Papa da Igreja Católica, adotando o nome de Papa Sérgio III. Em 1990, a atriz Greta Garbo morreu de causas naturais aos 85 anos. Esses são os fatos que fizeram o dia 15 de abril entrar para a história. Tenham todos um bom dia.